Radio 1. Radio 1. Sissi ja men håll i hatten, nu är det helg kära lyssnare. Och vad passar bättre att prata om inför helgen än depressioner? Nej jag jag faktiskt inte. Jag satt här innan programmet och lyssnade på Sissi i Radio 1 och och tänkte att jag skulle hitta något så här lite trevligt att prata om på en fredag. Vem har legat med vem i kändisvärlden? Hur ska vi fira helgen? och vad det är gott med glass. Men jag hittade liksom ingenting som kände att jag kände att det fanns bäring för i två timmar. Och jag har fått otroligt mycket mejl på senaste tiden från er lyssnare, från dig och andra människor som följer mig på andra, i blogg och det jag skriver i Metro och sådär. Som handlar just om depression och Att vara deprimerad, för jag har ju ganska lång erfarenhet av <går> att vara galen. Nej, men jag har ganska lång erfarenhet av att inte mås bra i perioder psykiskt. Och också en profil av att jag inte skäms över det. Jag ska inte heller så här glorifiera det psykiska, den psykiska ohälsan. Däremot så vill jag gärna prata om den på ett realistiskt sätt. Och fredag tycker jag är ett väldigt bra tillfälle. Jag tycker inte du ska stänga av nu och tycka så här: oh, vad tråkigt, nu ska vi lyssna på något lite glatt. För att om vi, om vi springer ifrån det som egentligen är jobbigt, då blir det bara ännu jobbigare sen. Det är som att supa sig redlös för att glömma ångesten, sen får man dubbelt så mycket ångest dagen efter. Så jag tänker att vi ska prata om det här idag, och ur uh, massa olika vinklar. För depression är ju, som psykiaten David Eberhard som har varit här några gånger har sagt, det är alltså själens förkylning. Där det är inte lika lätt att bli av med som en förkylning. Men det är lika vanligt att få en depression på något sätt som att få en förkylning. Ring in till mig på 0200 11 12 13 och prata om det här med depressiva symptom. Kanske en regelrätt depression om du äter antidepressiva. Eller man känner sig väldigt nedstämd när man inte borde känna sig nedstämd. Så här, Det är fredag, eh, det är inte löning, men det var löning förra veckan för de flesta. Och, eh, vi går in i en ny månad, det är lite mörkare än vanligt. Eh, man kanske ska på någon fest ikväll, eller så är man inte bjuden på någonting. Så är fredagar den värsta dagen man vet, för så var det faktiskt för mig. Bara för ja, två år sedan kanske, ett och ett halvt, två år sedan. Jag tyckte fredagar var skitjobbiga, för att jag eh, gillade inte den här helgstressen. Nu kan jag ha blivit, har jag blivit så Svennebanan så jag längtar efter att gå hem och öppna en öl och käka lite tacos och kolla på Idol. Men det gjorde jag inte då utan då kände jag snarare press över att vad ska jag göra i helgen? Jag vill ju egentligen bara sitta och jobba för jag tycker det är kul att och hålla på med det jag gör. Skriva och vara kreativ. Och I helgen förväntas man vara ganska social. Jag är inte så himla social. Om jag inte är på det humör. Alltså, ibland är jag det men när jag är privat så är jag ganska asocial. Lite så ensamvärd nästan. Ring till mig och prata om det här med depressioner och depressiva tankar. Hur ska man hantera det? Hur tänker du kring att inte må så bra psykiskt? För det är ett väldigt stort tabu. Jag var hos min psykläkare här innan jag gick till programmet- för de sitter precis jättenära här vid sänder. Jag går dit ibland och är uppföljning på min kur-antidepressiva jag sådär. Hon sa det att jag ska flytta till USA nu efter jul- en period och det är jättesvårt- sa hon att få green card i USA- om du äter antidepressiva- alltså någon form av psykofarmaka. För de vill inte ha deppiga människor i USA. Det är sant. 0200 11 12 13- ringer du till mig Sissi och pratar om. Det kan vara en solskenshistoria- om hur du tog dig ur någonting som var jobbigt. Det kan vara en, eh, att du är deppig- eller påblir deppig just nu. Och Det kan vara också tankar kring- hur man snackar om sin deppighet- med andra. Kan man sitta på en fredagsmiddag ikväll med arbetskollegorna eller kompisarna, kompisgänget och faktiskt säga att man inte mår så himla bra just nu? Det är inte så bra. För min erfarenhet är att när man får den frågan i sociala sällskap, så säger: nej men allt är jättebra, hej och sen så blir alltid den personen som uppenbarligen inte mår jättebra, väldigt full och försöker dölja liksom och döva sin smärta. Och eh, så kommer det fram sen efter några glas. Jag är så himla nöjsen. Så. Så varför våga inte prata mer om det här när vi är nyktra och varför är det ska det vara så himla stor grej egentligen och vara lite deppig tag? Oavsett om det är fredag. För många blir ju provocerade också när jag pratar om deppiga saker på fredagar här i programmet. Jag har haft ett i hela hösten med att hitta så här glada ämnen till fredagar. Fuck that, säger jag. Ring mig på 020, 11 12 13 och snacka om deppighet. Hej Sebastian. Hej Hejsan, Hej Sam, vad tänker du på idag? Eh, ja, så. Alltså... För ett par år sedan så äh, var jag äh, i en ganska djup depression. Mm. Men äh, jag vågade liksom inte prata med någon. Eller, snarare, jag ville inte prata med någon. Mm. Äh, men alla var så här, Åh, du måste prata, du blir så mycket bättre. och äh, Du måste prata i mår du, Hur mår du? Hur mår du? Och mm. ju mer folk pratade, desto mindre ville jag prata. Jag förstår. jag. Du blev lite så här, det, det är också, man pratar ofta om det med psykologin, psykiatrin, att om man pushar någon så sluter sig den människan snarare än öppnar upp sig. Om man, om man pressar någon som har dåligt så Men blir det motsatt effekt. Jag har varit tvingad i princip av mina föräldrar att gå till en KBT-terapeut. Mm. Nej! Det du får ringa upp igen Sebastian. Du åkte in i någon tunnel eller någonting. Cliffhangen är enorm. Ring till mig på 0200 11 12 13 och prata om depressioner och att inte må så bra. Du kanske har en höstdäpp. Du kanske känner dig, som jag har känt tidigare, ännu mer deppig över att man inte riktigt får vara deppig på en fredag. På en fredag ska man supa sig full, vara glad, ligga med någon, tycka om livet, inte ha ångest och så vidare. Fast det är ju ganska långt ifrån verkligheten. 0200 11 12 13 Och mina fredagar brukar se ut så här nu för tiden att jag har en väldigt hög ambition om dagen, om, under dagen och när det börjar närma sig så här nu eftermiddag. Och Sen så jobbar jag klart till typ 4-5 kanske på fredagar, sen går jag hem och då är jag så pass trött i huvudet när jag kommer hem så jag brukar så här somna i soffan. Ungefär och vakna klockan nio och har missat halva typ idol och undrar lite vad som hände, kolla på någon serie gå borsta tänderna, somna igen, så sexiga brukar mina fredagar vara som någon sån här trött småbarnsmamma, däremot lördagar är lite bättre 0200 11 12 13 är numret du ringer och jag tror att vi har eh, ska vi se om Robin vill bli inkopplad här bara vänta på att telefonen vill fungera. Ring mig på 0200 11 12 13 och prata om det här med att inte må helt hundra. Vad är egentligen lösningen? Och, eller, det är ju ofta att äta antidepressiva eller gå i terapi. Men om man tänker så här det här tabut vi har, att man inte får riktigt må dåligt. Man får inte prata om att man mår dåligt. Framförallt inte på en fredag. Det gör väl att man mår ännu sämre, eller? Hej Robin! Ja, hej! Hej, vad tänker du på? Ja, jag tänkte på depressioner överlag. Just det här att Man har ju lätta depressioner genom livet. Och sen är det ju vissa då som har värre depressioner. Mm. Och kanske är mer eller mindre än andra. Men om mina egna erfarenheter. Jag har ju haft många små depressioner. Och sen har jag haft några ja, allvarligare depressioner. Mm. Och de värre är ju mycket svårare. För att det blir ju stress som man sa innan. att Man vill ju inte riktigt prata. Ju mer folk pushar, ju värre blir det. Man, man vill ju bara dra sig undan som katten lite grann. Samtidigt vet man att det blir ju bättre när man väl har någon som lyssnar. Mm. Absolut. men du menar du att, men man, att får hjälp, liksom. Man, vill, man vill ha någon som lyssnar, men den personen ska inte komma med massa råd, den ska egentligen bara lyssna. Ja, och sen just den här tilliten till den här personen måste ju vara bra. Och i mitt fall så var det ju mycket en, en press som var helt opartisk på något sätt, utan bara lyssna. En press? Ja, Och jag, jag går till kyrkan och jag är inte speciellt kristen. Jag är född kristen, men... Nej, men du är ju inte så... Vad ska man säga? Du är inte... Nej, inte du är lite mer man... sekulär och sådär. Ja, ja, mycket mer sekulär. Mm. Men framförallt KBT gick jag på också. Mm. Och där, där, där tvingas man ju bolla med sina egna tankar om vad det som man tänker som man gör. Mm. Och svara på de frågorna själv. Så det blir ju inte som att gå till en psykolog och du får lite råd och så här, utan man får en annan mental styrka och ta tag i saker och sitt eget tänkande mm. hur, hur länge gick du i terapi? Jag har gått i två omgångar så just i KBT alltså kognitiv beteendeterapi så gick jag första gången eh, sex gånger och då var det 40 minuters sessioner och det hjälpte från den absolut värsta depressionen jag haft det, det räckte men, men om du nu Robin skulle få en depression igen, för det är inte så vanligt att man får det Nej, ibland. Det är då är du kan man säga, då är du väl förberedd på vad du behöver göra för att inte att det ska bli värre eller för att det ska gå över helt enkelt. Ja, precis. Men det är ju det här. Man måste låta det. Man måste få må dåligt också lite grann. Mm. Eh, några dagar innan man tar det här steget och kan söka hjälpen. Många gånger känner man liksom att jag måste få må dåligt också. för att Jag måste liksom ta reda på varför mår jag så jävla dåligt egentligen? Det är inte alltid man mm. vet. det. Ta reda på det är väl det viktigaste. Och sen tycker jag så här, det kan ju bara vara en kemisk obalans eller bara. Men det behöver inte vara någonting som har hänt. Utan man kan ju bli eh, låg för att man har för lite serotonin eller dopamin till exempel. Ja men precis, precis. Och det tycker jag, den har jag kompisar som har varit i den situationen. Och då tycker de så här, jag har inte ens en anledning. Fast, vad spelar det för roll? Deppig som deppig, kan jag tycka. Ja. Tack för ditt samtal, du. Ja, men tack själv. Ha en trevlig helg, hej då. Ja, men tillsammans, hej. Hej. Ja, men jag tycker att han har en superskön inställning till just det här med depressionen, Robin. Att det är ju faktiskt själens förkylning. Och jag hoppas att vi håller på att få ett samhälle i alla fall, jag tror det. Där människor kan berätta precis lika öppet om att de har ont i halsen. Som att de har en depression på gång eller som är på väg bort. 0200 11 12 13 ringer du och jag hoppas att Sebastian ringer tillbaka för han hade ju en väldigt intressant historia. Hej eh, Mirelle! Ja, hej. Hej, vad tänker du på? Ja, eh, jag har en fambo mm. och eh, han hade postakus abstinens vilket ledde till en väldigt hitt depression. Mm. Och eh, Den varade i nästan två år. Mm. Och eh, i samband med det så fick jag även jag depression. Ja, du blev liksom meddeprimerad kan man säga. Ja. Och eh, nu så var det liksom jag som var svingen att vara den starka i mm. vårt och, eh, Vi har fyra små barn och har liksom ingen... Han ska vara deprimerad. Nej, jag förstår. Hur, hur, har ni löst det nu då? Hur ser det ut för er nu? Ja, det går det på ner. Men det är ju det att när man inte har tid att vara deprimerad. Man måste hela tiden vara på och på. Mm. Så glömmer man det lite. Nu brötste det där också. Vad är det med linan idag? Då fick vi i alla fall hennes historia. Hörrni, vi gör så här vi tar en liten paus för det är ändå tiden är slagen och sen så ringer du vi har lång tid kvar i detta program vi har precis börjat och pratar om depressioner och just det här, min lite retoriska fråga får man, eller så här blir man mer deppig av att det framförallt kanske på fredagar när det är nalkas helg inte riktigt tillåts snacka om depressioner och att man mår dåligt blir man mer deppig av det tabut jag tror det ring mig på 0200 11 12 13 och snacka om det här 101,9. Radio, Radio, Radio 1. Sissi Wallin. Du lyssnar på Sissi Wallin i Radio 1 och jag ljuger om jag säger att jag väldigt ofta är en glad och positiv människa. Och jag tror de flesta människor som påstår att de ofta är det. Oftast kryddar sanningen en aning. Nu säger inte jag att alla människor går runt och mår dåligt hela tiden- men med det samhälle vi har så är ju den psykiska ohälsan högre än någonsin. Jag brukar tjata om det här och jag säger det igen. Ta in den här informationen nu, jag tycker den är väldigt läskig. Idag i Sverige så är inte de flesta som är sjukskrivna- sjukskrivna för ont i ryggen, ont i axlarna och så vidare. De är sjukskrivna för sitt psyke, för att de mår dåligt i själen- för depressioner, utbrändhet, ångest- Tvångstankar, you name it. Panikångest till exempel. Den vanligaste anledningen till sjukskrivning i Sverige idag är alltså psykisk ohälsa. Och ändå, bara för att det är en fredag så får man inte riktigt snacka om det här. Jag kollade av lite med folk här på redaktionen. Vad tycker ni jag ska snacka om idag? Det är fredag. Och alla säger, men ha kul och lite party. Nej, men jag vill snacka om depression, sa jag. du på en fredag? Ja, folk är väl lika deprimerade idag som de är på måndag, eller? 0211 1213. ringer du. Och nu är Sebastian tillbaka. Hallå, det bröts lite där, du. Nej, ja, men nu är jag kvar. Ja, vad bra. Nej, men det bröts förut <laughs> när, du, när du precis berättade ja, att du fick gå i KBT. Precis. Berätta mer, vad hände sen? Eh, jag vet inte riktigt hur mycket du hörde. Men, eh, jag fick gå hos en kbt terapeut. Mm. Eh, gjorde det i... Det gick ett halvår. Mm. Eh, tyckte inte att det hjälpte ett smack. Nej, Um, det var mest uh, bla, bla, bla bla bla tyckte jag um, och samtidigt som jag gick hos henne så tog jag även uh, antidepressiva. jag mm. uh, kärk du för då det? det var nåt serotonin hej. Ah, det, men precis hemmare. så loft Ja. ja precis. Um, men uh, jag är väldigt så jag vill inte att jag vill inte ta några grejer som förändrar mig. Om du förstår jag menar. Jag ville fortfarande vara mig själv. Och sa, nej men det här, de, de är inte så. De, de ska bara liksom hjälpa dig på talen. Du kommer inte märka någon större skillnad. Vilket jag inte gjorde nej. heller. Eh, men just det som du pratade om fredagar och det där. Eh, som, som jag upplevde så var det tvärtom. Hur då? Ja, att jag, jag vill ju inte prata. Nej. Men, men alla andra ville att jag skulle prata. Och det, ty det tyckte jag var skitjobbigt, verkligen. Mm. Att bli tvingad till någonting. Jag ville helst bara vara, vara själv. Men det är jag ganska vanligt när man är, när man är deppig att man inte vill prata. Men varför ville du inte prata? Tyckte du det var jobbigt? Var pinsamt? Du orkade inte? Vad var anledningen, framför allt? Ja, det var väl så Jag klarar mig själv. Mm. Men det gör man ju inte. Nej, <laughs> nej. Inte. Man tror det, ja. ja, precis. Man tror det. Men... Just det som KBT-terapeuten tog upp, mycket av det höll jag med om. Och mm. eh, hon snackade mycket om logik, eh, vad logiken fanns i det jag tänkte. Och jag förklarade för henne saker och ting som jag tyckte var fullkomligt logiska. men mm. Hon tyckte att nej men nej, det här, nej nej nej, du är helt ut på cyklar. Men som bevis hade sig senare när jag hade kommit ur eh, depression och allting att så som jag kände var rätt det stämde. Mm. Det hade hänt eh, grejer otrohet och sådana grejer eh, med den tjejen som jag var tillsammans med då. Eh, mm. Jag hade känslor som tydde på att äh, men det här det känns inte rätt. och... Och, och så och då förklarade jag för henne och då sa nej men dina tankar är inte logiska var händer den här logiken så och då försökte jag förklara för henne vad jag tyckte var logiskt men hon kastade det ut genom fönstret totalt ja du kände dig överkörd där, kan man säga ja absolut mm. vad var det som fick dig Sebastian att till slut liksom gå ur den här depressionen vad var det som hände bra fråga jag vet inte själv faktiskt men nu är det bra hyfsat bra ja absolut eh, Det känns som att det kommer över en napp mm. ungefär. Och mina föräldrar sa också att Men, du, du ser mycket, mycket piggare ut och, och allting. Men jag förstår inte varför. Mm. Jag vet inte vad, vad det var som har ändrats. Det är inte något typ av tankemönster som, som jag medvetet har, har ändrat eller så. Utan jag vet inte. Det var vad blev så. Vad härligt Men du, vad, om du ser tillbaka nu så här, retroperspektiv pers vad, eh, vad tänker du då? Eh, ja att... Nej, men, ja men... Vad, vad har du lärt dig av den, av, av den här erfarenheten med depression? Som du inte visste innan Om det själv eller sådär Att även om du är en stark person Så spelar det absolut ingen roll mm. eh, Du kan eh, hamna där ändå Och det har ingenting med hur stark du här som personer att göra Tack för ditt samtal. Tack själv. Okej. Hej då. Hej. Ring med du också på 020 11 12 13 och prata om eh, det här med depression. Hej Jerry. Ja, hej. Tjena, vad tänker du på? Ja, jag tänkte på det här med hälsa och ohälsa att folk vågar ju knappt gå till en psykolog nu för tiden bara för att eh, lite skam och sådär. där och syn tycker jag. Mm. Eh, ofta brukar det ju vara så att eh, Folk är ju så medvetna om hur de är och inte är och de tror att de vet hur det ska vara och inte vara. Men de glömmer bort att kolla lite i hulan på sig själva. Mm. Eh, brukar jämföra lite med att ja, som en bil till exempel, om byter hug går ju sönder, bromsar går sönder, aggårströs går sönder. Eh, så är kroppen också. Knät går sönder, foten går av någon gång, mm. handen leden. Men dlar glömmer bort att Faktiskt göra det som man behöver göra i bilen också. Uppbyggda mm. styrenheten och det är likadant med oss då. De måste gå dit och kolla. Men var, det har du helt rätt i det du säger Men för tror du så många har så, skiljer sig mycket på det här med om knät pajar eller om hjärnan pajar lite om man säger. Själen. Ja men det är ju så. Det är nog oftast självinsikten som är brister på oftast tror jag. Att man tror att det vad man gör är alltid rätt. Mm. Man reflekterar nog inte så mycket hur, hur, vad folk runt omkring säger och, och, och tror att där det man själv tycker är rätt. Liksom. Mm. Och det är då nog så jag tror att de tror att ja, det som är min historia och där som jag har upplevt är alltid det rätta om man säger så att man reflekterar det, helt enkelt. Och då blir ju självinsikten fel helt enkelt. Men vad Hur, hur tänker du kring din psykiska hälsa eller ohälsa? Jag ser det som att uh, jag är ju faktiskt gått uh, hos en, en som har haft en psykodynamisk utbildning och en uh, KBT-utbildning. Det gick, gick det en sån i nio månader och har uh, varit väldigt varselig om att så här är det. liksom att Verkligheten är ju inte riktigt alltid den som man tror att det är utan uh, mm. man ser det från olika håll helt enkelt. Mm. Ja, men det låter ju väldigt insiktsfullt. Har du alltid tänkt så här? Eller är det någonting du har lärt dig om man säger av dina erfarenheter? Ja, man har ju lärt sig med åren att ändå reflektera över folk. Särskilt nu efter, efter att man har varit hos en, en, en terapeut. och, mm. och så där Psykologomen verkligen börja reflektera över hur folk beter sig helt enkelt. Och hur de mm. tänker och, och inte tänker framför allt. Så att, man skulle ju gärna vilja att folk gick igen oftare och framförallt sökte just för att kolla upp styrenheten liksom ibland. Mm. Absolut. Det var väldigt... Vad var ni insiktsfulla ni som ringer? Det tycker jag är bra. Ha det jättefint. Tack. Tack. tack. Trevlig helg. Hejdå. Hej då. Ring mig på 020 11 12 13 och snacka om det här med att inte må så bra trots att det är fredag. Du lyssnar på Cissi Valin i Radio 1. 101,9 Radio 1, Radio 1. Radio 1. Cissi Valin. Du lyssnar på Radio 1. Det är fredag och på fredagar så förväntas man ju ofta vara så där extra livsglad, peppad inför en späckad, härlig helg och så vidare. Men faktum är att många människor sitter ensamma hemma ikväll, har ingen att snacka med egentligen, har ingen fest att gå på. Jag tänker på Marit Bergmans låt som kom för några år sedan som handlar om just Halloween och Halloweenfester. No party heter den och den handlar just om no party to go to and no friends in this town. Och då tänker jag lite på varför försöker vi måla upp den här skimären, den här fake-luftslottet helt enkelt. Kring att fredagar ska vara någon slags dag och lördagar också när man inte får vara lite låg, lite deppig, lite ledsen, lite ensam. Ring till mig på 0200 1213 12 och snacka om vad du tänker om det här. Katlin, hallå! Jag tror det här har varit ett spår nu när du gick in på specifika dagar. Men... Ja, men det gör ingenting. spidospåra på du. <laughs> Tack så mycket. Jag har själv erfarenhet av att vara detrimerad. Som yngre så var jag väldigt självmordsbenägen. har tagit flertalet tabletter, över doser och blivit magpumpad. Mm. Men min mamma är väldigt, väldigt svår att hantera det här. Så jag skar mig väldigt mycket och upptäckte att om jag åt glaset eller får skära mig så såg inte hon det. Så det har varit min lösning på mina problem- Idag, 27 år gammal, är jag fri från alla mina depressioner. Så att det går att komma ur det. Det mm. jag känner det att nu när du berättade så att du själv är i en period som är tufft så vill jag bara ge dig det stödet att hur tungt den är. Så det finns faktiskt bevis. Min psykolog sa att mig en gång när jag frågade henne om jag någonsin skulle må bra igen. Och hon sa att vissa fall är sådana fall där hon inte kan svara ja på. Och jag var ett sådant fall. Mm. Så att med utöndet av en psykolog på barn fyr så gick det ändå vändare. Ja, jag mår, faktiskt, jag mår faktiskt ganska bra. Jag ska inte tycka synd om mig själv alls, det får man ibland. Men jag har ju en, vad ska vi säga, kronisk brist på serotonin i min hjärna eh, förenklat. Så jag har för lite lyckoämnen så jag får äta tabletter för att tillföra det nu i flera år. Men det, ja, that's life. Och jag har andra fördelar så att jag ser liksom ingen anledning att tycka jättesynd om mig själv. Men det är viktigt att prata om tror jag. Att det är jävligt jobbigt ibland. Det tror jag absolut. Och det öppnar ju upp för att andra människor- kan få hjälp med deras problem. Just att du är öppen med att det här finns. Mm. Det lyfter ju hela frågan för svenska folket. Precis som du har sagt innan. Vi är väldigt rädda för att prata om saker som är jobbiga. Mm. Det här klassiska är ju humor. Och man hör man inte bra- Och den stända frågan på jobbet ah, nej, men då lyssnar man inte, för man har inte tid då börjar man prata om någonting annat man mm. frågar inte längre för att man vill veta utan det är en fras istället för hej liksom. Mm. Men, så, ah, men hur det är det, är det bra? och man hinner liksom inte fundera utan man svarar ja på ren matematik. exakt, ja men det ja, jag håller med dig och just att vi pratar om det mycket här, om man frågar någon hur mår du, du måste man ju ta sv att svaret kanske inte bara blir jo jag är jätteglad Nej, precis. Men folk är inte beredda på ett annat svar utan vi är så inställda på att få göra det bra tillbaka. För man vill mm. inte göra en situation, man vill inte göra någon obekväm och det blir hela tiden de här svåra situationerna. Så jag tycker det är jättebra att det lyfter frågan. Jag tror att det kan öppna upp för folk och faktiskt få ett ansikte på att man behöver inte vara konstig eller vara annorlunda för att må dåligt. Utan alla människor i olika situationer kan någonsin hamna där. Mm. Absolut. Ja, det var bara det jag ville säga. Tack, Tack snälla. Ha det bra. Tack. För hej. Det var väl, ni är så kloka. Herregud vad man lär sig mycket av människor som inte är utbildade psykologer. 020, 11 12 13. Hej Thomas. Ja, hej. Se, se. Tjena, vad tänker du på? Ja, nej, jag, jag funderar lite grann på det här med könsfördelningen och vad, vad depression är kommer sig av och så vidare. För mm. jag märker ju i samhället överlag idag så, så är vi ju liksom inte lika öppenhjärtliga. Och många tycker, gud vad kul att åka till USA, du som ska åka dit. Mm. Och där de glada, de bemöter, man berömmer varandra och allting sånt. Och folk kanske mår bra av det i längden. Jag har haft tur, för jag har inte haft, ja, visst några stora smällar har man ju på. Men det har mest haft arbetsrelaterade... Eh, bit. Men jag känner mm. liksom att det, får man berömd, för jag hade lite tro att jag var ganska bra på att teckna och fixa sådana som, och jag fick mycket beröm. Och jag hamnade liksom aldrig i någon ungdomsdepression och så. Jag visste att jag hade vissa talanger och de höll jag mig liksom flytande på. Mm. Och, och när man får beröm och uppskattning, då känns det inte eh, livet lika tufft. Men sen vet man ju de som har åkt ner där i depressionen, då har det ju oftast varit någonting. Jag hade ingen som tycker om mig och, och sen funderar jag mycket på det här. Skiljer det mellan tjejer och killars liksom, depressionsproblem. För jag kan inte tänka mig en kille som förlorar sitt jobb mm. är jävligt tufft för killen har någon form av försörjningsplikt och så vidare. Ja. Om hon utsluter en tjejgrupp då får hon en depression och så vidare. Så att det, där är bland... det är väl normen att förvänta. förvänta att de flesta par i Sverige tror jag är ganska jämställda. Så att det inte är som typ i USA där mannen betalar mest hela tiden. Utan det är väldigt många som inte blir försörjda av en man i Sverige. Jag vill bara poängtera det. Men jag, jag förstår vad du ja, menar jag, men det är olika lite så här att killar, det, är, det är lite såhär prestationsångest relaterat man ska vara bra i fotboll bra i hockey, man ska vara bra på ena man ska vara bra ha ett bra jobb och schysstaste bilen och finaste moppen och allt det där mm. jag vet inte de, de grejer som man pratar med folk så jag märker att killar de sluter sig lite mer, tjejer är lite mer öppna och det kan man säga nästan på vilken film att det ska snackas i sängen och killen i tyst jag vill inte prata och tjejen, jo men du måste prata om problemet mm. och det det ju sånt här killar då man går in i sitt rum i sin grotta, man sitter och funderar man sitter på sin i sin grotta, precis ja, man sätter sig på, på en får på, en, ja, på en, ett får man just förlodde eller en, ett vildsvin, ja men ja absolut jag förstår vad du menar ja, och det... kan, du, kan du tänka dig någon skillnad att mm. killar åker liksom på vissa problem och tjejer på vissa andra? Absolut, det tror jag och det, det ena är ju inte bättre än det andra, det är bara att det ser lite olika ut det är samma som ADHD Nej. då och lite, yttrar sig lite olika för kvinnor och män Jo, för jag kan ju tänka mig att behandlingsbitarna måste ju, vara, måste ju skilja sig åt. För att ibland så tycker man, jo, men vi är så jämställda. Jo, men vi kanske har lite andra olika gener som gör att vi reagerar på vissa sätt. En kille som aldrig fångat byte i form av att kanske inte kan försörja sig kan ju känna sig rätt värdelös jägare. Liksom. Fan, jag drar inte upp ett skit. men en tjej som kanske... Ja, jag är 40 år och har inga barn. Hon kanske får en superdepression, mm -hmm. så det ligger i generna. Så därför känner jag ibland så där att... ja berömmer vi varandra lite mer då kanske man klarar sig ur de här tonårsdepressionerna men sen är det till när det blir längre fram i livet för då kanske det är faktiskt är så att killar reagerar på ett sätt och tjejer på ett annat beroende på vad man liksom har ja, Absolut att Det var intressanta reflektioner Thomas, en jättetrevlig helg Ja tack, tillsammans Ring mig på 0211 1213 och snacka om det här med depressioner och att inte må så bra helt enkelt Hej Hej. Hej, hey, vad tänker du? Jag tänker på att uh... Att folk har en väldigt rädsla just depressioner, psykiatriska sjukdomar och så vidare. Mm. Hur tycker alltså, du att det yttrar sig att folk har en rädsla? Eh, Hur visar det sig? Har, har du mött det till exempel att de är rädda när du ja, snackar om det? Är så? Ja, men liksom så här. Det, det kan ju vara så att det är ärligt. Mm. Man kan se bako, bakåt i historien att det har varit så jämnt Att människor som är avvikande eller att det står så nära. För vem som helst skulle kunna drabbas av det. Mm. Det får jag ofta tänka på det Absolut Det inte är inte så utvecklat heller Det är inte så mycket det är inte tillräckligt med forskning Om alla de här sjukdomarna Man tar det kanske för givet också Att man hela tiden ska må bra Tror du inte det? Precis, jo, jag tror också att du har en poäng där För att äh, Det är också en, en del av Att hantera det mm. Och att det kanske acceptera nu mår jag så här Och sen så, det får vara så Mm. så får jag lära mig att hantera det på bästa sätt. Men det är ju också det här hur vi lever idag. Mm. Att vi kanske inte är så inkännande mot varandra. Um, att vi inte, det är väldigt många som är upptagna i sig själva. Mm. Så att, du menar att man, man tar för givet kanske att man ska må bra. Att man ska, ja, vad ska jag säga? att man inte ska drabbas av någonting. Det, det, det är det klassiska. Det där händer nej. inte mig. Det händer alltid någon annan. så Precis. Du har mm. helt rätt. Men jag tror det är, och det är också farligt att gå runt och vara paranoid och tror att man ska bli sjuk hela tiden men det är väl ja. skit den här vad ska jag säga, gyllene medelvägen att man inte är så himla skraj för att få att bli deppig för att det går verkligen att bli bra för de ja, allra flesta alla är helt rätt Men är du rädd för att hamna i depression? Nej, absolut inte, jag har varit med om så mycket i mitt liv med, ja, mina föräldrar dog tidigt och så vidare och så vidare Mm um, Nej, jag är inte alls rädd. Utan om jag mår dåligt någon gång så tänker jag bara att det här kommer gå över. Mm. Nu, nu kan inte jag jämföra det med någon annan som kanske måste ta till något läkemedel eller så vidare. Men ändå att jag vet inte jag ska förklara det riktigt. Nej, men jag förstår. Du, du har liksom en eh, en beredskap i dig själv mentalt för att du kan, du kan börja må dåligt för du har ditt bagage och så där och det är helt ja. okej. Okay. Precis. Och sen ja. ja det beror på också vilka människor man har omkring sig om man eller jag känner att mm. jag har ganska lätt att prata om det Men de människorna som omkring runt omkring jag ser det inte så stort är det är någon som har dåligt så försöker jag bara lyssna mm. och ja jag tycker det låter väldigt bra tack snälla har du det bra det samma hejdå. hejdå trevlig helg om det jag säger men det menar jag också uh, ska vi se jag tror vi tar in uh, uh, uh, uh. Rickard hallå Rickard Nej, men Rickard, lägger du på? Eh, Robban, varsågod, vad tänker du? Tjena, jag har lite frågor om det där. Var det serotonin det heter, det som är i skallen? Ja. Är det, gör det att man mår bra, liksom? Eller gör det att man är genuint glad? Ja, serotonin är ju... Jag måste googla här nu för att säga rätt till dig. Vänta lite, för jag är inte expert. Men serotonin är ju, och dopamin är ju det som finns i, vad ska jag säga, belöningscentrat framförallt Jag måste googla för jag är lite osäker. Exakt, jag är inte läkare. Ja. Men medan jag gör det så kan jag säga då att har man brist på serotonin i hjärnan så... Ja så är ju humöret mycket mer ojämnt. Att du har lättare för att få ångest och så vidare. Nu ska jag berätta här för dig. Jag tar Wikipedia för det känns ja, hyfsat trovärdigt i alla fall. Sju av tio artiklar på Wikipedia är helt sanna. Vi hoppas att detta är en av dem. 5HT heter också, är en kroppsegen biogen monoamin som verkar i nervsystemet. Det är en kemisk förening som kroppen själv bildar. Och bla bla bla bla bla. Ska vi se resterna, ja, ska vi se bla, bla, bla, bla du får in och läsa själva annars, men det, det, ja, har, det, det har helt enkelt att göra med, det står massa här nu eh, om vad en serotonin vad det är för någonting, det skiter vi vad gör serotoninen, mm. hallå? Ja, det jag har lärt mig, min doktor i alla fall, är att det handlar ju om, om ja, hålla en, ett jämnt humör hålla glädje glädjepillren här, borta, förstår du vad jag menar här? Ja, okej, okay. så man säger så här för det funkar inte så att om man har brist på de här ämnena till exempel- då kan man aldrig skratta, eller hur? Det är inte så det, eller hur? Nej, alltså grejen är att det finns ju- det eh, finns ju människor som har jättemycket serotoninbrist. Och så finns det de som Aha. har lite grann. Eh... Är grejen att jag, är, jag har haft idrottsskador pff, mängder- men då snackar mm. vi liksom knän och axlar och sånt där. När det kommer till skallen, du vet, jag har ingen koll- och det är kanske därför folk inte vill snacka om det. Jag själv har aldrig mm. varit efter mer att- inte bara vet i alla fall- eh, och, Det, det, det är väl det liksom. Du kan inte riktigt ta på det här. Förstår mm. du vad jag menar? Nej, jag förstår. Pajknä, då, det ser man ju har Det är lite som en fotboll och det, jag har skitont, jag kan inte röra på det. Mm. Okay. Men när, när folk har ja, ont i huvudet då, om man säger, då, då, då kan inte folk ta på det. De får, har inte samma förståelse. Det är därför jag frågar. För att jag har ett par kompisar som är liksom eh, deprimerade. Mm. Och jag försöker verkligen fatta det där med ja, men man får så här slängningar. Om vad då svänger jag, vad fan jag är ute i trafiken Jag håller på och brinner av Mitt, mitt blodtryck är typ 200% hela tiden för att Det är så mycket idioter som inte kan köra bil mm. Förstår du vad jag menar? Ja då... jag förstår Men det, ja, ja, men det är ju inte, ja, kanske inte så nej. Det är inte den största delen av ditt liv kanske, att köra bil eller? Ja, jag jobbar ju i stort sett med, jag måste ha min bil hela tiden Ja jag förstår, jag men du har ju ett bil. liv om man säger När du ja, kan jag göra andra saker bilen. Men jag säger du vet såhär, när frugan typ så. Såhär... Ja, men kan vi inte åka och handla? Alltså du vet, det går som en jävla eh, rysning längs med För då vet jag att jag måste sätta med den där jävla... Kan hon köra då? Nej, får hon ingen körkos. Han får ta det då? Fan. Mm. Du, jag, ska bara, jag ska bara säga, jag hittat lite mer information här. Våra känslor, tankar, upplevelser och mi minnen styrs av hjärnans budbärare de olika signalsubstanserna och detta är alltså serotonin -nor, norandredalin och dopamin och det här är olika signalsubstanser som då verkar för att vi ska vara hyfsat glada, jämna i humöret inte känna ångest och så vidare och man kan ju få, en det är ju, kroppen är ju skör liksom, man kan få rubbningar i det här och då kan man antingen hjälpa av typ terapi eller så kan man ju käka någon form av tabletter fick vi svar på det i alla fall ja, du har fått tacka så mycket. Tack så mycket. Jag är ingen läkare som sagt, men jag har hyfs, hyfsad koll. fick jag ja, nu. I alla fall. Jag förstod det förstod jag När man får frågan, man vet ju så väl själv hur det funkar. Men sen när man får frågan och ska förklara för någon, då blir man så här... Det uh, blir lite annorlunda. Du, du ska förklara en hårdisk funkar för någon. Ja, jo. ja. ha det bra. Tillsammans. Tack, ja. hej. Ja, om du kan mer om det här får du gärna ringa mig efter pausen. 0200 11 -12 -13. Vi pratar om att vara deppig. Att inte må jättebra psykiskt och framförallt när man förväntas göra det. Det är ingen slump att självmorden är ganska många på våren och att folk får vårdepressioner, precis som höstdepressioner. Alltså när det börjar bli grönt och det ska snart bli sommarlov, och sommar och allt det där så är det många som hamnar i en mörk, mörk depression. För att, ja det beror på massa olika saker, men framförallt det här för att man förväntas vara lycklig. Man får inte riktigt vara ledsen på en fredag heller. Och då kanske man blir ännu mer ledsen. 02100 13 är numret du ringer. 101,9 Radio ett. Radio 1 Cici Valin. Vi har en väldigt hög andel psykisk ohälsa i Sverige. Det har diskuterats och orerats kring varför mår vi så dåligt i ett land där vi har det så bra. Och det kan du också spekulera kring i dagens Sissi Wallin Radio 1 om du vill. Och jag undrar dessutom om det är så här att tror du att vi blir mer deppiga, har lättare för att hamna i depressioner Av att det är så tabu att fortfarande prata om det. Till exempel så har jag fått en del skit. Jag har gjort det här programmet i två och ett halvt år drygt. Jag har fått en del skit på fredagar ibland. När jag inte pratar om sådana här ämnen Ja men ibland har jag så här och kärlek och sex och mysigt och pysigt. Och du tycker folk det oh, var kul. Men så fort man pratar om någonting lite mer sånt här på, på fredagar så blir det ganska dålig stämning. Ja men det är ju fredag. Måste du prata om depression nu? Så får jag arga mejl. Ja, men gå och köp en glass och tryck i dig tre valium då om det är så jobbigt med någon i ledsen. 0200 11 12 13 är numret Duringer och säg vad du tycker. Hej Natasha. Hej, det är första gången som jag ringer till er. Ja, vad fint. Men, Grattis. Välkommen. Jag, jag vill med mig av ett råd som hjälpte mig någon gång för ett tag sedan. Mm. Och har blivit en del av mitt liv. Och det är till alla som är nere just nu och som är deprimerade på fredag. För det första, vem förväntar att vi ska vara glada på en fredag? Som sagt, som invandrare hade jag ingen aning om att man måste må bra på en fredag. Ut, mm. Eller göra speciella saker, utan... Som sagt, tänk på vem förväntar. Men om ni trots allt mår dåligt. Jag tycker att livet, alltså svårigheterna, de ingår i livet. De är en del av livet. Och de ska ses som en del av livet. Mm. Alltså jag tycker att de behövs för att eh, vi ska få den här nödvändiga kontrasten i livet. Om man kan säga så. Mm. För att utan det här kontrasten, du vet man ser att livet som en zebra svart och vitt. Blir det väldigt svårt att se som verkligen är bra. Man, man kan inte uppskatta. Alltså tänk om livet är bara bra saker. Bara upp, upp, upp, upp, upp. Då kan man inte uppskatta det till slut. Alltså, det blir som att det äta godis hela tiden. Man njuter inte helt av det. Och så eh, det sista nog, det är alltså råd verkligen till er som mår dålig. Det är att se livet som en Hollywood-movie. Jag tycker att det viktigaste när vi ser på en amerikansk film för vi vet att eh, det kommer att bli bra även trots att man tittar på en film och ser otrohet och bedrägeri och allt möjligt, mord till slut eh, även och mm, allt det här Man, mm, mm. man sitter och gråter, man vet någonstans innerst inne, det kommer att bli bra. Det är därför man sitter kvar, mm. eller hur? Och det är samma sak med livet. Alltså man ska ju veta, man ska verkligen vara övertygad om att det kommer att bli bra till slut. Det kommer att bli bra. Och det som jag måste gå igenom nu, det är en del av mitt liv. Alltså jag kommer att utvecklas av det. Det kommer att stärka mig. Och det är mm. kanske naivt som sagt. Men det är så. Det är verkligen så. Och mitt liv har också varit upp och ner. Ah, och jag har gått igenom otroligt många saker, men det har verkligen hjälpt mig. Varje gång det händer någonting sånt, då tänker jag, okej, okay, vad kan jag lära mig av det här? Mm. Nu är det ju det här delen, alltså, när man sitter och kanske gråter på en amerikansk film. Men jag vet att det kommer att bli bra, och det blir bra till slut. Så verkligen, förlora inte hoppet och se era liv som amerikansk film. Det, blir mm. bra. det var ett spännande tips. Tack för det. Ha det bra, Natasha. Mm. Det, det blir härligt. Okej. Okay. Ring mig efter pausen på 0211, 1213 och snack om det där med att inte må så bra, men att inte riktigt tillåtas att prata om det heller. Hej Maria. Maria, hör du mig? Ja, det är jag, Det är du, absolut. Vad ja. tänker du? Ja, hej. Jo, så här är det. Jag, jag har en historia. Jag har varit greppig. Jag har haft ångest i... Sen, ja, så länge jag kan minnas nästan. Mm. Och Jag har alltid tänkt att... Eh, jag är en av jag här starka människa. Jag klarar mig. Jag, jag klarar mig. Men, men det har liksom aldrig blivit bättre. Nej. Så, och nu, nu tar jag ett litet bilder varje dag. Och jag har inte mått så här bra på tio år. Vad tar du för jag bilder för fråga? Eh, för ett Hur mycket särskilt går på? Per, jag var så nyfiken. Ja, det är ett piller. 50 milligram då, eller 100? Ja. ja är det litet eller stort? Är, jag är nyfiken. Förlåt. <laughs> <laughs> jag är så nördig. Ja, ja, jag Nä. har dem inte här. Nej, jag, jag förstår. Men det, det hjälper det i alla fall. Ja, jättemycket. Och, och, och jag var så rädd för de här läkemedlen väldigt länge. Mm. Så jag tänkte såhär, nej, jag nej. Jag, jag tänker inte. Jag tänker inte bli beroende av det här. Men grejen är att som läkaren förklarar för mig att eh, det, är inte, det är inte beroende man, mitt kropp är inte beroende av det däremot så kan jag bli fysiskt beroende att jag vågar inte sluta men varför ska jag sluta med någonting om det får mig att må bra mm. så tänker jag Absolut, och jag tycker inte du alls behöver skämmas jag var hos min läkare, jag äter också sertralin fast jag, två, jag är på väg upp mot 200 milligram om dagen eh, för jag har OCD också, så här, tvångstankar och tvångsbeteende och då måste man upp till 200 liksom, för att få bot med det om man säger okay. det är maxdosen. Okay. men nu är jag på 150 och jag håller på och klättrar uppåt sakta och hon sa det att det är den snällaste psykofarmakan eller antidepressiva som finns det är den enda de ger till gravida kvinnor eh, den är, alltså den är ingen fara om man säger Biverkningarna är ganska få. Har du haft mycket problem? Nej, de första två veckorna mådde det jättekonstigt i kroppen. Ja, men man alltså, vänjer sig ja. den liksom ja. din inkörningsperiod. Så, så ja, att alltså, då... det, är bara, det är så många som äter den här medicinen och det är inget att skämmas över tycker jag. Nej, jag gör inte det. Alltså, jag, jag kan tala om för ja, nu sitter jag och talar om för väldigt många. Ja, det gör du. Det, det, det är jättebra. Man, ska inte gå, man behöver inte gå mot så dåligt och tro att ja, men jag grejer det här. Jag går i lite terapi nu några gånger. Och sen så går ångesten över ett tag och sen kommer de tillbaka. Man behöver inte det om, sen kanske inte alla blir hjälpta av det här, men, men jag kan bara tycka att jag önskar att jag börjar mycket tidigare. Mm. Tack för ditt samtal. Ja, Okej, tack, ha det bra. Hej då. Ring mig, ni har fantastiska saker att säga. 11 12, 13. Vi ska ta lite nyheter, men sen är vi tillbaka. Och jag vill att du ska, eller jag, Sissi och du som ringer. Då. Eh, jag vill att vi ska prata mer om det här. Om ni har teorier kring varför Sverige, svenska folket, eh, är ligger väldigt högt på listan över psykisk ohälsa, över den mesta psykiska ohälsan då i världen fast vi har det så bra här, vi har ett bra socialt hyfsat i alla fall, bra socialt skyddsnät väldigt bra jämfört med andra länder vi har vi är välutbildade vi har bra sjukvård och så vidare och så vidare. varför funkar det inte ändå för oss i hjärnan? vad är det som blir syntaxärror? ring mig efter pausen 0200 11 12 13, du lyssnar på Sissi Valin i Radio 1 101,9 Radio 1 Sissi Radio Valin. Du lyssnar på Cissi Valin det är fredag och du tänker kanske att vi ska snacka om något så här härligt optimistiskt peppande ämne. du har fel, vi pratar om depressioner för att fira fredan Nej men faktum är så här att vi har en ganska stadig ökning av psykisk ohälsa i Sverige de senaste åren. I alla fall vad man vet om då. Det finns säkert ett stort mörkertal och denna försvinner ju inte bara för att det är fredag. Jag kan tänka mig att det är ganska många som sitter och mår lite extra dåligt idag för att det just är fredag. Och man förväntas må bra. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om det här ämnet. Angelika, hallå. Hej Cici. Hej, hej, va, va, hej, hej, vad tänker du? Jo, jag skulle vilja säga ett citat. Världens bästa citat som jag har hört eh, under hela mitt liv. Mm. Och det vill jag säga till svenska folket. Och när jag säger det, då kommer det sitta livet ut. Är du beredd? Ja, ja jag lyssnar. Ja, vad bra. Eh, tänk dig ditt liv som film, mm. som i en film, där du har huvudrollen och är resesjören. Mm. Bra, va? Absolut. Eller hur? Hur kan, man, hur kan man liksom applicera det här på verkligheten då? Ja, men det kan man väl. Till exempel sin egna val man kanske inte vill saker i livet, man gör dumma saker och, och så. Jag menar, och, och tänker man då att, att det, det man själv då, som är resurskören och har huvudrollen. Alltså man, då, man bestämmer själv över sitt egna liv och sin egna val Hur, hur, hur, hur boken eller hur livet ska se ut. Mm. Den var bra. Den var väldigt bra. Tack för det. Okej, ja, hej då. Hej då. Hej. 0 11 12 13 är numret. Du ringer. Och Nick, hallå? Här är Nick. Ja, hej hejsan. Hej, hej. vad eh, tänker du? Hej. Jo, nej, jag, jag tänkte att jag var intresserad av just det där ämnet för att jag kommer ur ursprungligen från Irland och, eh, och där gjorde de en undersökning eh, för inte alls för länge sedan. Eh, eller två undersökningar. Dels där Irland står på topp ekonomiskt. Eh, och undersökte var hur lyckor var i Irland. Och eh, mm. de var ju hög och alltid varit hög i Irland. Och, eh, och sen när, när det här gjordes igen efter det här eh, droppen i ekonomin där, när det verkligen gick tungt för gemene man i Irland, då förväntade de sig att det här med siffran lycklighetsfaktor skulle ha droppat den också. Men det visade sig att den låg kvar på exakt samma nivå som innan äh, den här ekonomiska kollapsen. Och det säger rätt mycket. Äh, just det du sa, att trots välfärden och, och äh, alla de här skyddsnät som finns i Sverige så, så, äh, så innebär inte det per automatik lycka. Min, min personliga teori där, det är, äh, i och med att jag kan jämföra just med Irland så bra- Där, där lyckofaktorn är så pass hög och eh, i förhållande till Sverige faktiskt. Så det, den stora skillnaden jag ser är eh, att familjebanden och det här är ofta något som ligger i det undermedvetna familjebanden är gillande är extremt starka och jag tror att en män, och, och de är väldigt svaga i Sverige så förvånansvärt svaga det är något som, jag har bott här i Sverige ändå sedan jag var sex år och det som har överraskat mig gång på gång på gång det är hur otroligt svaga familjeband jag har kompisar som träffar sin brorsa sina föräldrar en gång per halvår va? och, eh, mm. och det, här, det här ligger så att säga –i det undermedvetna, tror jag. Där eh, mycket skilsmässigt... Du, har, eh, blod, du vet, blodtjockare vattenfaktorn tror jag är otroligt viktig. Vad än som händer i Irland så står du aldrig... Eh, om, för en genomsnitt i Irland så står du aldrig för dig själv på något vänster. Mm. Du har, har, har upprätthållit de här familjebanden genom hela din uppväxt– –genom hela din vux, ditt vuxenliv– Så nu till exempel så var vi, jag vet inte vi för långrande, Du får säga till om jag blir för långrande. Mm. Nej, äh, ja, jag lyssnar. Det är jätteintressant, ja? Va? Ja, vi var vi var hemma nu. Jag och två av mina systrar då äh, till Irland i Irland. Kom hem nu bara i onsdag i mm. Och äh, och då var vi hem hos min gamla farbror som som äh, lever ensam där och han nu 89 år i det kändes han är väldigt gammal och lite sjuk Och, och då, då, då är det så att min, inte ens hans, alltså min mammas eh, släktingar, som inte är egentligen någon släkt till honom. De åker min regelbundet till Galway på Västgösten och hälsar på honom. Och, och vill gärna åka med, åka med mer men han, han, han ibland känner sig lite för trött för att ta emot sällskap men skulle han bo i Sverige, jag vet inte hur det skulle se ut, han skulle vara förmodligen på ett ålderomshem och, och, och, och, och ha väldigt lite kontakt med, ja du förstår mönstret jag försöker. Ja jag förstår, jag förstår, så du tror att om vi får en tajtare, tajtare familjeband i Sverige så kommer vi må bättre psykiskt också? Jag tror verkligen mycket på det, för just det här undermedvetna det är inte någonting som du aktivt tänker på. Men det ligger bara i, i, i, i. säg att du är, mm. att du i Sverige är, är, har en familj, du är lyckligt gift och hela den här balletten. Jag menar, då tycker man ju, ja det borde vara. Men däremot så finns det ju alltid vad gäller den typen av band, inte nu mot barn, men mot fru mm. eller man. Mm. så finns det alltid den lilla osäkerhetsfaktorn, om någonting kör ihop där och det kanske är det du tänker på så, så att du är medveten om att du tänker men alla de här eh, psykiska eh, ohälsan vi ska, vad vi, det vi pratar om nu det tror jag det, eller vet ju jag, det vet ju alla att det ligger otroligt mycket i det undermedvetna, och de här, de här trygghets Den här tryggheten att, att, det, att du inte kommer att hamna på gatan via de här, käker, de här trygghetsnäten som finns, hela den biten, det är ju en sak. Men den här, det här, vad ska jag säga, äh, mänskliga äh, ensamheten, äh, den, den tror jag är en stor faktor som ligger och här på väldigt många och som då kan äh, leda till äh, ja, det vi pratar om nu. Äh, mm ungefär det, den teorin jag har Tack för ditt samtal, det var väldigt intressant tycker jag Jag lyssnade här och eh, tog in Har det fint, trevlig helg Tack så mycket. Hej. Hej, hej, ring mig på 0200 11 12 13 och snacka om det här Anita, hör du mig? Hepp, Anita hade lagt på då tar vi in eh, Anna, hej Anna Hör du mig? Det kanske är Ann här Ann var det Ursäkta mig. Det är så mycket namn i denna rad av samtal. Ja, det är inte så lätt. Jo, hej. Jag tänkte rekommendera en bok som jag precis har fått här i brevlådan om efter att ha deltagit i en internetbaserad uh, kurs, eller som man säger behandling mm. om man vill säga ändå mot depression. Um, den heter Ut i depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi. Mm. Gerhard Andersson och det, jag beställde den för att jag inte riktigt hann med den här kursen helt eller behandlingar. Eh, den skulle gå på 12 veckor. Jag tyckte det var lite rå, snabb fart mm. om man ska sitta och uppkoppla flera timmar i veckan och så. Det krockar ju med jobbet och så. Men då kan man eh, ja, göra vidare då behandlingen på egen hand och en, ja, hjälpa den här boken då. Och den är väldigt bra för att man får titta på olika, om man ska förändra gamla tankemönster. Den här behandlingen går ut på det, hur man ska förändra sitt eget sätt att tänka och försöka tänka om i nya banor. På plus- och minusaktiviteter som man gör. Då mm. inte minusaktiviteterna liksom överstiger plusaktiviteterna. Att man försöker få in så att man gör massa roliga saker, inte bara... Tråk, tråk saker varje vecka. Alltså man har scheman man ska liksom mata in i så att man verkligen får balans där och man har en aktivitetsplan man ska följa och man får lära sig att hantera ångest och oro och lära sig vad det är för någonting panik, och eh. ja Sen brukar jag höra till de här att man har och Då ska man lära sig hantera det, hur man gör det. Och, eh. ja, det här är en annan del då istället för att Man kan ju ta tabletter visst, men jag kände att jag ville försöka jobba med det här. Det kan ju bero på saker också, varför man är deprimerad. Det kan ju vara att det har förändrats saker i ens liv på kort tid. Det kan ju handla med jobb mm. och flytt och ja, man har fått stora barn som har flyttat. Och det kan ju vara olika saker som har gjort att man blir nedstämd och känner sig ja, låg. Så att då måste mm. man försöka hantera det, inte bara gå omkring och vara så i evigheter utan... Och sen för det här med lycka tycker jag är intressant. För folk, ofta tror man det, man kanske har bra ekonomi och man har lite inga problem. Folk förr i tiden kanske oroade sig på ett annat sätt med, ja om pengarna ska räcka till mat och sådär. Men nu mm. kanske man har allting färdigt där. Och då tror man att man ska få lyckan då på köpet. Och den är ju inte beständig den är ju flyktig. Och det gäller ju att gripa den i farten. Liksom. Men Anna, vad, vad och... tänker du, att, du ska, att den här boken ska, ska ge dig mer, om du, om du förstår vad jag menar? Alltså jag känner så här: att det var för kort behandling. 12 veckor var för kort behandling för mig. Mm. Så att jag hann inte med och göra den, alltså ta ut den till sin fulla rätt, om man säger. Så att jag känner att nu, nu ska jag göra det här på egen hand. Nu vet jag hur det ska gå till. Och nu kan jag... Fortsätta jobba på att förändra mitt sätt att tänka och mitt sätt att hantera saker. Mm. Med hjälp av den här boken. För det är precis, alltså, behandlingen är baserad på den här boken. Så att det är precis samma sak. Bara att jag behöver mer tid helt enkelt. Och får det här att och, och sjunka in. Tack för ditt samtal. Tycker det lät jättebra. Du får tipsa. Vad heter boken en gång till? Du får säga. Den heter Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi. Och det är Gerhard Andersson som har gjort det Då får man kolla efter den. Tack! Ja. Hej. Hej då. Ring mig på 0200 11 12 13 och jag kopplar in Daniel. Hej Daniel. Tja, det är, det är bra. Eller ja, det, det, det, det funkar kan jag säga. Hur mår du? Jo, jag mår jävligt bra. Jag märkte att vi svarar instinktivt, det är bra. Sen bara, nej, men du mår bra på riktigt. Jag mår riktigt bra. Mm. Jag mår riktigt, riktigt bra. Det har jag gjort, alltid gjort. Trots att jag har haft en jävla uppväxt med alkoholism och skit. Inte jag då, men föräldrar och strul. Mm. Men eh, jag, jag tycker det är bara konstigt att vi har det här problemet i Sverige när vi har det så bra. Mm. Jag tror det, det är ju helt klart ett välfärdsproblem. Jag tror att folk har det för bra. De har glömt bort. De har glömt bort hur bra de har det. Och det är mm. därför folk med dåligt. Mm. Jag tror inte att, att äh, de syrien säger åt folk, nej, nu får ni fans sluta bomba. För jag, jag, jag, var fan nej. jag måste inte bra psykel. Jag måste skjuta skriva mig men det, det, jag, jag förstår din jämförelse, men det är väl lite dumt också. Så här, nu lever inte vi i Syrien, vi lever här. Och det är klart att det jo. blir en helt annan... Ska vi skaffa ett inbördeskrig då? Eller vad tänker du? Nej, liksom? Jag, jag tror att vi ska sluta med att sjukskriva folk för psykisk ohälsa. Till att börja med. För då, man måste man måste ta sig kragen och gå till sitt jobb. Man kan inte sitta hemma och uggla bara för att... Fan, man mår inte dåligt. Jag... Ja, min, min, min sambor, hon, hon är ju lite deprimerad till och från över hur hon ser ut. Hon har ju, ah, ja, mina bröst är fel och det är fel på näsan. Och så sitter hon och hänger läpp över det. Men vad fan, det går ju inte att göra någonting åt det. Så vad fan ska du vara ledsen för över det? Mm. Men fan bara, det, det är som det är. Och så har vi det här sjukknäpet som ska hela tiden hjälpa folk. Som egentligen skälper folk. För mm. ju mer bidrag vi har fått, alltså hur mer... Alltså, Det här med depression och sånt där, det har inte funnits i hundra år. Det har ju kommit nu på, jag vet inte när första diagnosen för depression kom. Men det har ju bara blivit värre och värre och värre. Och det är mer lättare och lättare att bli sjukskriven för depressioner och psykisk ohälsa. Mm. Och jag tror att folk känner efter för mycket. Fan jag mår nog lite dåligt, jag måste nog sjukskriva mig. Man fyller han ändå liksom. Jag tycker mm. det bara är skit. Jag tror att det få åt andra hållet istället. Varka folk i Arsla, gå och jobba med det, låt det tror Jag tror att det nej, är så. Inte, nej, jag är lite, lite väl extrem. Men om det är någonting som är svårt, ta tag i det. Men tror du inte att det, det, om det hade varit så enkelt, mm. hade folk inte gjort det mer då? Hade inte, om det hade varit så enkelt och bara må bra, ja. hade inte alla gjort det då? Jag tror inte alla, att, att det är så enkelt och bara må bra. Men varför, varför är det så bara uppe i Norden? Varför är det inte så i övriga världen? Varför blir inte folk deprimerade i Indien för Varför går inte de in i väggen? De är mycket, mycket tuffare klimat än vad vi gör här. Mm. Men vad, kan du förklara det för mig? Nej, jag kan inte förklara det. Men någon annan de, kanske kan det. De har ju inte antidepressiva tabletter. Mm. Och vad heter hon, Eva Rustar? Hon babblar ju om att man, det räcker med här mindfulness en halvtimme om dagen så slipper man psykofarma. Och jag tror att det handlar om mycket om stress. Man försöker passa in i en värld som inte, som inte funkar. Mm. Det här kapitalistiska samhället som vi lever i, det går ju bort ett håll. Och det är ju utför Det kommer inte funka, det vet ju alla om. Men ändå så fortsätter vi att tugga det. Och folk må bara sämre och sämre och sämre. Stressen ökar, bostadsbristen ökar. Det finns inga jobb, folk mår bara sämre och sämre. Och ändå så fortsätter vi. Fortsätter rösta på Moderaterna och Socialdemokraterna. Mm. Tack för att... ditt samtal, det var mycket ja. där på en gång. Ha det bra. Tack bra. Vi tar en paus, så ringer du mig på 0200 11 12 13. Du lyssnar på Cissi Valin i Radio 1. 101,9 Radio 1, Radio 1. Sissi Valin. Du lyssnar på Sissi i Radio 1 och vi pratar om depressioner och annat skojigt Nej, men när man inte mår så bra och framförallt när man känner att man inte riktigt får prata om det Du ringer mig på 0200 11 12 13 och säger vad du tänker om det här Benjamin Hallå? Hallå. Vad vill du snacka om Benjamin? Ja, hej. Det är ja. Det är bristigt i telefonen. Då sa mitt namn. Ja, du heter Benjamin. Ja, Benjamin. Ja, ja precis. Va vad tänker du på? Just så här depressionen som ni snackade om och där. Jag tycker att folk är lite... Det kommer ju från barndomen, tror jag. Mm. Det är inte att folk bara blir deprimerade på en dag. Det måste ha hänt någonting i deras liv. Från början om, så att säga. Jag har gått igenom ganska mycket sedan jag var liten. Mina föräldrar skyldes åt när jag hade ett och ett halvt år. Jag kommer också från Bosnien. Jag Och gått kriget kom hit 1998. Ensam, varit i, I, mm. so I uh, Kroatien och Tyskland. Morsan hade mig i Tyskland. Nu är jag där hon bor nu. Och för allt detta så mår det inte dåligt. Det beror på hur man tar, tar åt sig alltihopa. Så det är ju vinter, det är ju sommar. Man ska ju vara glad varje dag. Mm. Vissa stunder kommer underkommer så att uh, man mår lite dåligt, det är klart. Men att vara deprimerad, att, uh, som man föregående talare sa, att uh, sjukskriva sig, det är ingen ledning. Nej och eh, Nat Natasha hon hade ju jättebra poäng där hon sa se, ett, uh, se livet som film mm. Vissa dagar blir dåliga visar dagar blir bra så det är det är bara så som det är mm. och livet, man ska njuta av livet tack för, din, vilka, tack för din åsikt vilka, oavsett vilken dag det är så så länge ingen roll för, för min del eller lördag, söndag, måndag varje dag är samma för mig mm. Positivt, kan man säga. Men du blir inte ledsen så ofta, eller? Nej, nej, nej jag blir aldrig ledsen. Aldrig, på riktigt. Är det så? Jo, det är så. Jag det är tror inte jag jag, på. jag är positiv människa. Jag gillar ju alla människor. Jag gillar ju den här jorden jag går på. Gäller allt. Ah. Ja. Men vad, för frågan är vi lägger på, då. Eh, vad tycker du om människor som är deprimerade, då? Jag tycker inte synd om dem, men eh, jag skulle ju ge dem råd att så upp och Är det så enkelt tror du? Ja, ja. Det är enkelt det, är inte enkelt, så det är inte enkelt heller. Ja, Okej. Okay. Tack, ha det bra. Ja, Hejdå. Ha Tack, hej då. trevlig helg, helg då. Du ringer till mig på Radio 1 på 0211 12 13 och jag tänker att vi kopplar in Glenn. Hallå Glenn. Hej San. Hej San, vad tänker du på? Ja, jag tänker på det här med de depressioner. Det, det kan ju komma väldigt plötsligt. Det är ju ingenting som äh, ligger och gror från barndomen som äh, sista talaren hade en teori om. Det tror jag inte på. Men vad, hur, vad har du för erfarenhet? Ja, min son äh, dog äh, i maj i fjol och äh, då självklart så fick mm. jag värsta depressionen och stod på plattformen när tunnelbanan kom och tänkte att hur lätt hade det inte varit bara att kliva ett steg framåt och bara göra slut på eländet mm. och inte ens då förstod jag att jag hade en depression för min sambo tyckte att jag skulle faktiskt gå och prata med en terapeut eller en psykolog eller någonting och få bukt med för att hon såg hur jag mådde men jag märkte inte det själv Och jag är bussförare så du kan ju tänka dig vilka tuffa dagar man har haft att försöka banka undan allting och bara försöka rycka upp sig och gå vidare. Men det... får man inte hjälp så går det inte. Och man måste nog sjukskriva sig och bearbeta sorg eller vad det nu är man blir deprimerad av så måste man ju bearbeta den. Och det kan man inte göra om man jobbar... Ja, vad som helst. Bussförare eller på kontor eller sop, sopbil eller vad som helst. Du kan ju inte bearbeta det. Du måste ju läka rent psykiskt. Mm. Hur kommer man vidare efter en sån hemsk sak tror du? Det gör man då egentligen inte. För att det, det, det, kommer göra, det, det här kommer förfölja mig. Jag kommer gå i graven och det kommer göra lika ont varenda gång jag tänker på det. Det blir inte bättre. Mm. Kan man lära sig att leva med det, tror du Ja, man, man lär sig att stoppa undan smärtan i något skrymsle där det inte är lika ont. Och sen får man släppa fram den ibland när man kan. För man måste ju få gråta också. Tack för ditt samtal. Du får gråta hur mycket, du vill tycker jag. Det är bra. Det tycker jag med. Mm. Ha en fin Tack, helg. Du, du är fantastisk. Ja, men gullig. det är säkert du också. Ja, jag det tror jag att jag tror tycker ibland. <laughs> Tack och hej. Tack, hej. Du lyssnar på CC Radio Jag ringer mig på 0200 11 12 13. Och eh, Michaela, hallå. Ja, hej Cici. Hej, vad tänker du på? Jo, alltså människor som säger att man ska rycka upp sig och inte vara sjukskriven när man är deprimerad. Det är ibland det dummaste jag någonsin har tagit ut. Ja, det, jag tycker det var ganska korkat också ja. Men alltså jag menar, det är som att säga att någon är rullstol Nej, skärp du. dig, upp mm. det är ju faktiskt Om man har, men det finns ju Repressioner som är utlösa av saker Som man har upplevt, men sen finns det ju faktiskt depressioner som gör att Signalsustans i hjärnan inte fungerar Som man ska, det är alltså en skjutslov Och att man sedan uttrycker sig På det sättet är väldigt Tänkande för människor att de är deprimerade Eller har ångest Så jag tycker det är fruktansvärt. Tack. Var, var, varför tror du att det finns så mycket okunskap då, Michaela? Eh, kunskapen ökar ju, men å andra sidan måste ju säga att bara för att det inte finns, man ser inte att någon har ont i själen. Men man ser om någon har ont i igen och så vidare. Men ja, jag tror att det handlar om att det är svårt att se någonting som man själv kanske inte har upplevt. Alltså att man inte kan relatera till dem. Jag tror inte att han som ringde var som nånsin himla glad i hagen. Faktiskt har känt ångest onget gång. Och då tror jag att man kan uttrycka som det faktiskt. För mm. jag tycker liksom inte. Jag kan inte säga, för jag har till exempel inte ridskott, men jag kan inte säga till någon med när det är inte är farligt. För jag vet ju inte vad den personen känner. Men, jag, men alltså jag, jag, tycker här, jag kan förstå att folk inte vet så mycket om det. Jag kan förstå att man är, det är jobbigt att ta i det här ämnet. Men vad, vad tycker du vi kan göra för att få folk att, att förstå mer? Mm, ja, det är ju svårt. Att man kan inte trycka in bakter i huvudet på folk helt plötsligt. Utan att de vill veta. Många tycker ju bara att man ska lägga locket på. Man vill inte höra om det där. Utan man är bara en och man går runt och är lättare. Men Men man är ju sjuk. Man får försöka vara lite förstående. Sen har en del människor svårt med det, det förstår jag också. Men en sak som lärde mig, jag gick på dialektisk beteendeterapi förut. Vad är det för någonting? Det är som KBT, fast det är dialektiskt. Det är lite mer mindfulness och sånt där. Okej. Okay. Terapi för sig själv kan man väl säga. Mm. Och då fick jag lära mig ett ord som faktiskt har hjälpt väldigt mycket och det är acceptans. Acceptans, ja, men jag håller med, det är väldigt väldigt nyttigt att känna och acceptans ska ju inte vara att man bara inte, att man slutar jobba med sig själv utan att man inte kanske mm. är så hård mot sig själv och förstår att saker tar tid Ja, och sen till exempel ja, människor är ju med deprimerade eller ångest för någonting som kanske har hänt något man upplevt, någonting som man älskar med sig själv och många gånger så är det saker som man inte kan förändra för det ligger i åtiden mm. till exempel som jag har ångest för att ja, visst att jag var dum mot någon någon gång. Och så har jag bett om ursäkt att jag kan köra någonting mer. Då kan jag mm. acceptera att så här är det nu. Jag har gjort vad jag kan och försöka släppa det. det. Det har hjälpt mig väldigt mycket att acceptera det man inte kan göra något åt. Det gör. Men det man kan göra någonting åt, det ska man ju självklart göra. Men eh, annars man ska man inte älta saker. Det är inte bara Det är så när man ligger och tänker på kvällen och inte kan sova. Därför äldrar man saker som man inte gör någonting åt. Det är väldigt svårt, men det är ett bra ord att kunna när man mår dåligt. Mm. Absolut. Tack för det, ha det bra. Tack, hej. hej. Vi tar nyheter, sen är du jättevälkommen att ringa mer. Vi har en stund kvar. 0200 11 12 13. Vi pratar om när man inte alltid mår prima. 101,9 Radio 1. Radio 1. Sissi Valin Får man prata om att man är deppig på en fredag? Framförallt nu när det närmar sig eftermiddag. Idag är det till och med halvdag så nu är det ju säkert många som redan har gått på helg. Får man då säga på AVN eller när man sitter hemma med sin familj runt middagsbordet eller när nu kan vara till sina kollegor att jag tror att jag håller på att få en depression? Eller fasen, mina antidepressiva har inte kickat in som jag tror så jag går nog hem nu och lägger mig. Får man vara så ärlig med det Eller blir det väldigt dålig stämning 0200 11 12 13 Och eh, Jon, du har en depression Ja Just nu eller? Ja Jag, jag hade tidigare en, en depression Tidigare va ja. Och eh, så Det var ju lite av det här med Att man var hemma Mycket och man var eller inga hit och dit och se så, va? Ja. Att man liksom var... Ja, man var ju bett man inte här. Man kunde gå ut och man kunde göra det och det och det, va? Mm. Men nu uh, ska jag förändra den situationen så att uh, jag ska bli bättre människa. <laughs> vad, vad har du tänkt då? Vad är din plan? Ja, min plan det är ju att... Uh, jag skaffa de grejerna jag fattar och uh, sen gottgöra mig så gott jag kan. Va. Ska du käka medicin och gå i terapi eller vad har du tänkt? Ja, ja kanske lite det också. Va? Mm. också ja. Så att jag ska förändra mitt liv och så vidare. Mm. Så att, uh, det låter ju jättebra. Det... Du verkar ju väldigt vad ska vi säga, eh, entusiastisk kring det och bestämd att du har bestämt dig nu att du ska må bättre. Ja, jag har, jag har liksom bestämt mig det. För om man är ju... Jag i 49 år nu så ska jag bestämma det. Så jag ska berätta om man nu detta genom ett halvt år så ska jag bli fullärdad människa så kallad. Mm. Vad skönt! Lycka till! Ja. Ha en bra helg. Hej då. Du lyssnar på Radio 1. Ring mig på 0200 11 12 13 och säg vad du tänker om det här med att inte må helt hundra. Hej Susanne! Susanne, hade lagt på. tar vi Martin. Tjena. Hej, Hej, hur är läget? Det är bra, hur är det med dig? Jo, det är bra. Vad tänker du om det här med hur man tar sig ur... Jag läser att du vill prata om hur man tar sig ur sin kris. Mm. Alltså, för det första vill jag bara ge dig en lov så att du tar upp det här ämnet verkligen idag en fredag, precis som du sa. Mm. Jag tror att det är bra att vi vågar snacka om det oavsett vad det är för dag i veckan. Mm. För att Folkhälsan i vårt vackra land ska bibehållas och ändå vara så bra som vi bara kan ha den. Mm. Men det jag skulle ge som ett tips, det är att jag själv sjunger ju väldigt mycket då, både som mm. occupation och även vid sidan om. Mm. Och det är faktiskt en helande kraft att ta och sätta sig och lyssna på sin skiva som man kanske inte har lyssnat på ett tag. Är man ensam och inte har några vänner så... Alltså det låter kanske klyschigt att musik kan hela en, det kan den faktiskt. Det kan den faktiskt. Och eh, det är inget fel att känna att musik kan vara som en liten kompis när man inte just då för tillfället har någon att ringa eller snacka med. Mm. Nu Men menar du inte bara göra sin egen musik utan lyssna på låtar man gillar? Precis, precis. Ja. Typ att om man lyssnar på Lady Gaga eller om man lyssnar på Bruce Springsteen. Och Bruce Springsteen kan ju verkligen få en färgad själ att känna fasa igen. Nu ska jag kämpa. Jag är mm. värd att kämpa. Born to run, baby! Verkligen. Du, Martin. Eh, ah, snabbt, ska, det är många som ringer. Jag, jag, Vad tänkte du säga? Jag bara säga att jag önskar alla lyssna en härlig helg. Du, tack detsamma Ha det bra. Detsamma. Hej. Hej på dig. -11 12 1213 är numret och Mona är med. hallå Hej, Cissy, mitt namn är Mona. Hej, Mona, vad tänker du på? Jo, det är första gången på det första att jag lyssnar. Vad heter det era program? Men, vad eh, kul! Liksom, och eh, ja, och då tänkte jag lägga till liksom, angående depression. Liksom. Mm. Depression här, alla, oavsett liksom, allihopa. fast. Du menar att alla har en depression, alltså? Eller du menar att alla ja. kan bli deppiga? I vilken grad det är. Liksom. Mm. Jag tänker liksom att, att jag ska liksom ge råd eller, eller ska man säga, att man ska försöka lyssna sin kropp. Och man får göra det man vill. Man får ha det liksom, ja, liksom nära vänner eller något som man kan prata ut. Och ja, det, gör det, liksom, det gör det glad, för, mm. tycker jag i alla fall. Tack för ditt samtal, Mona. Jättefint. Tack. Ha det bra. Hej då ring mig på 0200 11 12 13 och Ann-Louise är med hallå Anlo. Anlo, men Anlo. de har skrivit Ann-Louise här nej, Anlo. ja men då är det Du lou jag tänkte att det kanske var du men så läste jag, nej men hon heter ju inte Anlois. vad ja, tänker Anlo. du Anlo? ja hej, trevlig helg för er eller trevlig, ja, ja. Hyfsat, uh, var. ja. jag var så ledsen för det hänt lite tråkigt med sjukdomar och så i familjen då. Mm. starka saker Och jag själv mår ju ja, idag till exempel hade jag eh, nästan 17 i så jag kände mig lite ur och jag var ledsen och sådär. Men vet du vad jag gjorde, Sissi? Mm. Nej, det vet jag inte, men jag? Nej, jag ska se. Jag säger ja, säger jag. Nej, jag bara jag väntade på poängen. Ja, ah, förlåt, fortsätt. Jag, jag gick och köpte mig en jättepumpa och skar ut ett jättelende på den och satte ett värmeljus i. Det, det var ganska jordligt. Hålla på. Ja, det är ganska jobbigt att ta en pumpa på innehåll och så ska man hålla på. Ja. ja, så jag gjorde det och så fick den sitta framför mig vid tvn där. Och så uh, kände jag mig lite lättare till ja. mig. På det så tänkte jag att jag ska baka till mina barnbarn lite sån här um, Halloween-muffins. <hälvind> ja, det var ett roligt recept. Oh. Jag, jag gör sådana saker. När Vardags, jag ja, men lite lättare vardagsgrejer som, som gör dig glad helt enkelt. Ja, jag gör så, Cissi. Jag, jag, jag känner så här, kompisar, vänner. Jag är social. Jag har ju jättemycket vänner egentligen. Men några är så och det är ganska nära vänner, att de vill mest se den här gladan, andlå. Förstår du mig? Mm. Den där pigga, glada, o-inspirationen oh, liksom. Mm, men det är ju inte Så alltid man är den, bara. Nej. Nej. Precis, och då kan jag få höra lite tråkiga saker. Åh, oh, vad du tråkigt, du är bara i i din diabetes. Förstår du? Och då tar jag time out. Och då sysslar jag med hantverk istället, sätter med lite smycken. Jag plockat grejer i skogen, jag gör lite vackra träsmycken. Ja, jag har allt. Fridans, sjunger, jag gör allt. Liksom. Du gör allt och det gör dig gladare. Det höjer också ja. serotoninet i hjärnan, eh, just lyckönämnena när man faktiskt gör sådana saker. Rör på sig jättebra. Ja, och det gör jag. Ja, ja, ja. Långa promenader. Och, och det här med pumpan, då som svetten ranner. Mm. Det har inte rått. Den var så himla, lyckad. Så små ting. Det var Min chef så är jag ju förskollärare då. Hon ja. glömde aldrig många år sedan hon sa Ja, ger Anlo en skorpa och hon blir lycklig. Ja, du, du är lätt road Tack. Ha en jättefin helg med pumpan. Kram på dig Anlo. Hej då. Ja, kram och trevlig helg. Hej. Hej. hej. hej. Ring mig på 0200 11 12 13 och snacka om det här med depression eller man behöver inte ha en regelrätt depression man kan vara lite låg och nedstämd och jag tycker att det är så jäkla deppigt att man det är i sig att man inte får lov riktigt att vara det på en fredag Eller lördag. Vissa dagar i veckan så ska man bara vara glad. Det ska vara woo-party. Och jag förstår att folk inte orkar tänka på jobbiga saker och kriget i Syrien och svält och hiv och cancer hela tiden. Det ska man ju inte göra. Men det blir också jäkligt märkligt att sopa jobbiga känslor under mattan bara för att man ska klistra på nu är det helg och vi ska ha det så jäkla mysigt. Jag har själv varit den som har suttit ensam på helger och mått jättedåligt och inte haft eller haft dem att ringa. Men jag har inte velat ringa någon. För jag har känt att jag inte vill förpästa människors Mina vänner och bekantas helg med mitt, med mitt gnäll och min ångest. De har säkert något kul för sig. 0200 11 12 13 är numret du ringer. Och Ann-Marie med. Hallå? Tjena. Tjena. Lite, tjena. Hur är läget? Jo, det, det är lite däppigt idag. Då. Det är det? Det är okej. Okay. Hon ja, okay. skrattade. Ja. Ja, nej, men jag, jag har ju jobbat inom psykiatrin i, i många härare så, 20 år. Ja. Och jag har haft hand om mycket deprimerade patienter. Det har faktiskt varit min, mina roligaste patienter att jobba med, om jag nu får säga det. Jasså. varför det? Därför att. När jag har haft hand om mina patienter som är deprimerade då, då lyfts jag på något vis. Jag får mer energi. För att de tar så mycket energi ifrån en. Mm. så får jag omvänd effekt. Liksom, va? Mm. Att jag ger man liksom inte. Och jag brukar säga för att folk blandar ihop det här att vara deppig och vara riktigt deprimerad. Mm. Alltså det är ju helt få skilda saker. Och sen finns en tredje kategori och det är de svåraste människorna egentligen att ha tålamod med. Och det är de som har lider av dystemi. Mm. Kan du berätta vad dystemi är om du, man dystemi inte vet? Dystemi är en människa som är vad ska jag säga född sorglig i sinnet va? Mm. Född negativ och sån blir man bara inte. Det, det, alltså, det är inte något som är eh, någon reaktiv liksom en reaktion på någonting som har hänt utan du kan ringa till en kompis och så säger du oh, det går en sån bra film, ska vi inte gå på bio? Mm. Nej, ah, nej. Ah, jag hostar så jag kan inte sitta och hosta bland massa folk eller, nej jag har så ont nej men nu, nu börjar ju rederiet på tv, jag kan inte Rederiet <går> ja, det var länge sedan, jag förstår ja, vad du menar ja, ja fattar du, ja äh, äh, att går ni, har ni så roligt, tänk inte på mig mm. och en sån människa är så, så de, är, de är mycket värre och svårare att ha att göra med, för man tappar tålamodet men de som är riktigt deprimerade och sjuka, jag kom på det när jag jobbade på en sluten avdelning i många år mm. att jag tog Någon som var man och mm. som var i sin maniska fas, la jag ihop med en som var deprimerad i samma rum. Då tog de ut varandra. Så de, den som var deprimerad kom upp lite och tvärtom. Mm. Så de gav varandra väldigt mycket. Och jag brukade säga till mina deprimerade, eller de som var inne i en riktig depression, att det är rätt så, faktiskt rätt så modigt. Att våga vara i en depression, att våga vara den som inte orkar eh, med saker och ting, som inte orkar med livet när livet kommer emellan, att lägga sig ner, att stänga av, det är faktiskt rätt så modigt och rätt så starkt gjort. För det, är inte, det det inte man ska våga vara i depressionen mm. också Absolut. Sen, sen vill inte jag prata om det här folk som säger nej, alltså, dess i det och är mer och livet är ett helvete ja, men det är ju inte att deprimerat på det viset nej det är att man, har, man, man kan vara låg, man kan vakna man morgon kan och så var den låg. dagen liksom förstörd ja. men jag kan förstå, det är skillnad på det och ha det lite mer kroniskt, nu tack snälla för ditt samtal, vi ska ta en paus ha det bra, Hej. trevlig helg Hej. vi tar ett, en liten paus Housey! Och sen så snackar vi mer en liten stund om det här med att inte må helt hundra i huvudet och själen. 0, 200, 11, 12 och 13 är i alla fall numret du ringer. Gör det. Vi hörs alldeles strax igen. 101,00 radio 1. Radio 1. Sissi Du lyssnar på Sissi i Radio 1 och jag tänkte koppla in Maria här som ska berätta lite om varför eller vad som har hållit henne uppe. Hej Maria! Ja, hej Cissi. Jag dig om varvkopp till dig denna fredag. Ja, tack! Vi får se om det blir någon koppte. Men Men just det, nu kom jag ihåg, du har ringt mig tidigare. Du hittade ju en, en tro som gjorde att du mår bra. Ja, alltså jag känner mig verkligen otroligt välsignad över att allt har haft den. Och... Ja, du har, alltid, du har alltid varit troende. Ja alltså inifrån Det har inte, inte pushats på utifrån liksom, Utan den har liksom funnits i mig liksom, än Så länge jag kan minnas Så även när jag mm. var barn Så kunde jag liksom vända mig till Gud Eller jag gjorde det hellre Än att vända mig liksom genom vuxen Så vände jag mig så här, bara, bara så helt naturligt till Gud mm. Och eh, Och jag vet att det finns de som inte tror sådär, men å andra sidan så är det ju åsiktsradio och de som tror får ju dela med sig då. Ja, av ja, det är fritt de fram, absolut. Ja, så det är inte så här. Men i alla fall, ja, och det är ju så där att livet kan ju verkligen vara ett, vad ska man säga, ett trolej, om man ska säga så. Alltså det, kan ju gå, det är ju liksom, det händer det händer ju mycket olika saker i livet och så här. Och, och för mig så har Gud, eh, hans kärlek eh, har betytt så otroligt mycket för mig för den har alltid varit beständig och jag märker också och det här är helt sant alltså, nej, alltså, jag kan inte ljuga för mig själv utan varje gång jag har vänt mig till Gud och till Jesus eh, och, liksom, och ja, bara vänt mig till Jesus som, som min vän mm. så jag, har alltid, så jag har alltid blivit positivt bemött och jag har haft en väldigt personlig upplevelse också då, när jag fick verkligen uppleva att jag var älskad och förlåten så det är liksom det är också någonting som jag bär med mig men just det här att Livet är inte alltid en dans även om man är frälst. Men Nej, det är men klart. Just det här, men det är, just, det är just det här att um, uh, vad som kan hålla den uppe i livet. Och uh, ja, det är inte så att man vill <laughs> tjata på att ja, men... Nej, men jag förstår, det är ju i ditt perspektiv. Och, och, och, ja, och, och, ja, även om man det, inte... inte mm. För mig är det så otroligt viktigt vi jag måste är du. <laughs> ah, du kunde säga bless you och menar det, <laughs> eller menar jag precis att jag menar. <laughs> ja, det är ja. Men menar just det här att ähm, det, det, det, det liksom jag kan, som, jag, som jag sa till någon eller så här, förut att liksom, man kan inte låta bli att bli, bli berörd för livet när man en gång har mött Så jag vet att det kanske låter helt främmande så här, när man inte har äh, upp, upptäckt det liksom och så där. men, men att, ja, ja, det jag skulle vilja säga i alla fall till alla där ute. Det är liksom att, ja, men. Ge den en chans. Alltså om, om du har provat liksom allt annat liksom ger det en chans. Börja snacka bara, lite med Gud vi får se om hen svarar. Ja, tack ja, Maria. Verkligen. Ha en ja, jättefin helg. Ja, tack. Hej. Hej. Jag kan inte säga det tillbaka för jag tror inte på Gud men, men det var fint att hon att hon tänker på mig och det perspektivet ändå. Eh, oavsett om man är troende eller inte så kan man ju hitta någonting man om du förstår vad jag menar kan tillbe när man mår som sämst. Eh, Martin ringde ju så han sa att musik har hjälpt honom väldigt mycket och det kan jag absolut instämma i. Jag Jag har haft många eh, långa promenader med mig själv- när det har varit som sämst för mig- och lyssnat på otaliga skivor av olika artister- som jag tycker är bra. Allt ifrån gammal gubbrock till ny elektropop. Och du ringer mig och berättar- kanske om du har en teori varför vi svenskar- faktiskt ligger så högt på listan- över psykisk ohälsa i världen. Varför vi mår så dåligt. Den vanligaste anledningen till sjukskrivning idag- är alltså psykisk ohälsa, inte fysisk i Sverige. Och... Eh, Varför förmår vi så dåligt när vi ändå har det så bra? Det är väl en ganska berättigad fråga. Ring mig på 11 12 13 och snacka om det här. Vad du tänker, vad du känner. Om du har lite egna funderingar såklart. Alla funderingar är egna, men om du har en egen teori kanske jag ska säga kring den här ökade psykiska ohälsan. Och varför det fortfarande, trots att det är så vanligt att må dåligt psykiskt, är tycks finnas absolut tycker jag ett stort tabu kring just att må dåligt man får inte riktigt prata om det om man pratar om det så ska man inte klaga man ska vara väldigt positiv hela tiden det var ju som en kille, Daniel som ringde förut och sa skärp er och rycka upp er är det så enkelt? då hade ju alla gjort det 0200 11 12 13 ringer du och vi pratar med Janne hallå Janne Den här, den gubbjäkel som en big. gubbjäkel. Är du ja. glad eller bitter idag? Nej, jag är glad. Ja, vad skönt. vad tänker du om det här? Är då? för Jag tycker det är förvånansvärt att ingen har kommit med någon teori. Min teori börja för tio år sedan håller fortfarande idag. Och det var när nya tekniken, teknikerna bara ramlade in. Iphone och uh, det var för man, inte tio år sedan, men jag fattar vad du menar. Dygn, dygnet runt da, dataspel, bla bla bla. Va? Och så har den största fienden bland annat i storstäderna ensamheten. Och det är inget fel att snacka om fredag, för då snackar man på jobbet bland annat. Vad ska du göra helgen då? Måste man alltid göra någonting? Mm. Eller på måndag, vad gjorde du i helgen? Måste man ha gjort någonting? Mm. Jag brukar säga att jag sorterar i tvätt hela helgen. Det var ja, jätteroligt. Ja, nej, men jag ja, förstår det vad du menar. Alltså, det, folk och... bokar ju upp sina helger. Det är min, det är min teori, för jag har ganska lugnt på helgerna. Jag brukar inte planera så mycket, för jag tycker nej, det är skönt. måste man alltid göra någonting? Och så är det jävla Facebook, då. där står ju precis vad fan och folk skiter och pissar och gör allting, va? Mm. Men är du inte, det inte lite jag gnällig jag gubbe nu, jag Janne? Gör... Tycker du inte det? Förlåt? Är du inte lite gnällig gubbe här mot nymoderniteter? Nej, nej, nej, men alltså... Du, du frågar liksom, har någon har ja, okay. du är inte knälig, det är teori att man blir psykiskt sjuka att man, blir med, man får psykisk ohälsa av att vara så uppkopplade som vi pratade om igår man uppkopplad. Mm. häromdagen i Metro så stod det att några har öppnat eh, ett behandlingshem för de som är beroende av den här jävla Iphone ja jag vet, ja, ja, vi pratade om det igår också ja, Och liksom, det här har jag sagt för tio, redan för tio år sedan Varför hon... lyssnade ingen på dig för tio år sedan Janne? Ja, jo, mm, då hade vi inte nej, haft det här. Nej men alla skrattade åt mig va. Ja. Uh, och, uh, men nu börjar en del dra åt sig. Och som jag sa att den när killen stod mot samtalet i växa Så berättar min teori så här. Det kommer att bli en elit. Om 10 15 år. Vad för slags elit? Jo, de som är kloka idag. Och avsäger sig och inte håller på. Och vara uppkopplad på alla jävla tekniker dygnet runt. De som är kloka och ser att det här, det här är galet. Jag måste sluta med sånt här så jag inte blir beroende. Och börja bli social och kunna mm. prata med folk. De kommer att klara sig från psykiska sjukdomar. Och, eh, och, och ha jobb och grejer va. Resten som inte inser det här. Kommer att drabbas av såna här psykisk ohälsa. Och mm. mista jobb. Mm så vidare. Janne, det... vi måste byta för det är många som ringer. Tack, jag ja. förstår din teori. Okay, ha trevlig helg. Hej. Hej. Jag ska ta in eh, Sara. Hallå Sara. Hej. Hej, vad tänker du? Hej. Jo, jag tänker så här att idag så använder sig många av Instagram och Facebook och så skriver de så här inlägg om att de är så lyckliga och glada och det här gör jag med min familj och sådär. där. Så känner nog folk runt omkring att Gud, hon verkar jättelycklig och hon verkar ha det så bra och han gör det här med sin familj och så jag har inte inte alls så där som de har och så man gräver ner sig i sin egen, egna lilla olyckliga vardag och så är det ju tabu som ni sa att man vågar inte prata om att man kanske mår dåligt Nej. kanske man gräver ner sig själv ännu mer istället för att fråga aha men hur gjorde ni eller hur kan man gå tillväga för att göra det ni gör eller vad det nu kan vara liksom att jag tror att alla ljuger Att de mår bra och att de har det så bra. Okej, okay, men det blir en ond spiral av, så här, av, av den le, lögnen. Att eh, ja, allt och är så bra. Att folk liksom låtsas att det är bra fast det kanske inte alls är bra. Och alla runt omkring tror på lögnerna att de har det så bra. Fast man själv ljuger för sig själv. Ja, jag förstår. Och, och man liksom litar för mycket på att när folk säger att de är lyckliga och mår bra. Så tror man bara på det. Och sen blir man lite nästan avundsjuk för att jag tänker så här, ja ah, de mår så bra men det är inte jag. Men jag ljuger och säger att vi också har det jättebra. Mm. Och så är det är ingen som in... vågar vara ärlig? Nej, jag tror att det är någon, någon, någonstans där någonting sånt är det tror jag. För att det är klart att det finns lyckliga familjer och så. Det är inte, jag menar inte att alla är så men att har man kanske lite tufft sen innan och kanske en liten knackig relation mm. så blir det lätt att man ser bara de negativa sakerna istället för att lyfta det positiva. Absolut. Och, och jag håller med. Jag helt. Och sen... Det får vara dagens slutord. Tack Sara. Tack, ha en fin tack, helg. Hej. hej. Jag tackar för mig och tar helg. Vi hörs igen på måndag. Ha det jättekön till dess. Puss och kram. Hej då. 101,9. Radio 1. Sveriges nya pratradio.